عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم على نبينا وحبيبنا شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Ayah-ayah nafsu, usikum wajah-ayah ya nafsu hidup Allah, fakir taazan mutaqul. Maafkan Ma muslimin, wajib menerima rahmat kita bengkakan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan karunia kepada kita sekalian, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, satu nikmat yang paling besar. Dan nikmat kehidupan sehingga kita bisa beramal soleh, sehingga kita bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjalankan larangannya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan semua pengikutnya. Maashallallahu ala zumaatul mina rahmatukumullah kita senantiasa dipindahkan untuk meningkatkan ketakwaan kita artinya umur kita yang kita lalui, hari-hari yang kita lalui harus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menjauhkan diri kita dari kedurhakaan. Ma'asyar muslimin wa zhummatan min rahmatakumullah Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Kehidupan ini Seluruhnya Harus kembali kepadanya Kalau ingin hidup berbahagia Seluruh alam Bersujud kepada Allah Kalau seandainya manusia Tidak bersujud kepada Allah Tidak mentaati perintahnya maka Pertentangan dan melawan arus artinya akan selaka. Oleh sebab itu, karena manusia di dalam dirinya ada syaitan, dalam dirinya ada nafsu, sehingga terjadi berbagai macam pelanggaran pelanggaran, maka diutusnya para nabi. Para nabi diutus ke muka bumi ini untuk mengembalikan umat manusia yang sesat agar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga berjalan simetris dengan seluruh alam. Kalau gunung, langit, bumi, bulan, bintang dan seterusnya semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka manusia diharapkan seluruhnya bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya dan para rasul diutus untuk mengembalikan umat manusia. Oleh sebab itu ketika Lahirnya seorang pembawa petunjuk, alam akan menyambut bahagia. Ketika Rasulullah SAW yang dimana saat dilahirkannya beliau di tanah Arab di kota Mekah hampir-hampir dunia dalam keadaan kenaq dalam artian bahwa ruhut tauhid. Ajaran-ajaran tauhid hampir-hampir Sudah tenggelam di dunia ini Sehingga Dikatakan pada saat itu Kalau kita melihat buku-buku Seperti Karangan An-Nadawi Maha Qusra'ala bin Ha'itafil Muslimin Menyatakan ketika Rasulullah Wahir lebih dari Satu juta Sesembahan batu yang ada Di India Kondisi Orang-orang barat sangat gelap mereka mulut Orang-orang Arab sangat luar biasa Kacobalaunya Sehingga ketika Rasulullah SAW Diyahirkan Alam semuanya menyambut Dalam riwayat Muhairatu Sawah yang ada Di Iran Di Persia saat itu Telaga sawah Yaitu suatu telaga Yang tidak pernah kering selamanya Dalam sejarah di mana di telaga itu orang-orang Iran, orang-orang Persia yang menganggap Rajanya sebagai Tuhan, yang menganggap kisroy nya sebagai Tuhan, kemudian mereka kalau berbuat dosa, menenggelamkan dirinya, mandi di situ, dianggap setelah mandi di buah air sawah dia merasa sudah hilang dosanya. Saat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba kering kerontang untuk menunjukkan irhas daripada Rasulullah SAW bahkan sehingga sana Kisro yang ada di Tersia di mana Kisro mengaku dunia sebagai Tuhan saat kelahiran Rasulullah pecah yang tidak pernah pecah alam menyambut dunia menyambut kelahiran Rasulullah SAW seorang pemimpin yang mahasiswa dalam artian bahawa tidak ada pemimpin di dunia ini yang lebih besar dari Rasulullah SAW. Satu kesaksian itu adalah dari orang-orang yang bukan Islam. Kalau orang Islam wajar kalau membanggakan nabinya. Kalau orang-orang Islam wajar kalau mengatakan bahawa Rasul sebagai pemimpin besar. Tetapi, kalau orang Barat, orang yang tidak Islam dia menulis seratus tokoh Michael Hart itu menulis seratus tokoh siapa yang paling hebat di antara seratus tokoh di dunia secara ikhlas mengatakan bahwa Rasulullah SAW Muhammad adalah orang yang terbesar yang paling berpengaruh di dunia ini itu dari orang lain bagaimana dia belum menjadi seorang pemimpin yang luar biasa dengan hatinya yang lembut Hatinya penuh kasih sayang. Tidak pernah berbuat kasar. Sangat adil dalam perlakuan-perlakuan terhadap umatnya. Bahkan pemikirannya tersuruhkan kepada bagaimana umatnya menjadi umat-umat bahagia. Menjelang detik-detik matinya pun yang diingatnya adalah umatnya. Bukan keluarganya tapi umatnya, umatnya, umatnya, umatnya, Bagaimana umatmu kekelak? Karena melihat bahwa umatnya kalah di akhir zaman, banyak yang melanggar aturan agama. Di akhir zaman banyak yang mudah disuap. Di akhir zaman kala umatnya itu banyak yang melanggar aturan atau Allah Swt. Sehingga umat ini umat ini yang diingat adalah umatnya. Sabbunna rahmati min Allahi min zalaboh. Walau kuntu faza min zalabulillahun sabdu min haulik. Fakhu anhumu astakul lahumu washaulhumu fil am. Faidah ayamka, fatwaqal Allah. Inna Allahu ya Hudul Mutaqii. Allah menyatakan bagaimana kelembutan Rasulullah SAW, bagaimana perilaku seorang pemimpin terhadap umatnya. Kata Allah dalam firman-Nya: Sabi nurahmati min Allahilintalakoh. Karena berkat rahmat dan kasih sayang Allah Swt. Kemudian kamu Muhammad bersikap lemah lembut. Kelembutan adalah ciri seorang pemimpin besar. Tidak pernah ada rasa dendam kepada orang yang mengkritiknya. Tidak pernah ada rasa memusuhi kepada bawahannya kepada rakyatnya. Tidak pernah. Bahkan ketika Rasulullah SAW oleh sawan dalam suatu saat Rasulullah memimpin baris berbaris. Tetapi ada seorang namanya Sawab Al-Hanawi. Ketika baris berbaris itu tidak rata. Maka oleh Rasulullah SAW dipukul pelan-pelan perutnya. Karena terlalu menonjol ke depan. Tidak rata dengan yang lainnya. Salwab mengajakkan dia Rasulullah. Apakah anda menutus untuk memukul? Langsung saja Rasulullah SAW dibuka perutnya. Silakan pukul kembali wahai sawat. Setelah dibuka perutnya, karena pertama enggak dibuka, kata sawat enak saja. Saya dipukul tidak pakai baju. Oleh sebab itu kalau saya ingin balas pukul, harus dibuka baju tuan. Dibuka bajunya bukannya dipukul. Kemudian dia memeluk Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ingin bahwa kulit saya bertemu dengan kulit engkau Supaya, karena aku cinta kepada engkau Sehingga aku bisa masuk surga bersama engkau Artinya Ketika membuka dan siap untuk dibalas Itu adalah Seorang yang luar biasa pemimpin yang sangat demokratis Salahnya aku Salah, mengaku salah Masya Allah Masya Allah Fadimah Rahmatullahi Allah kemudian diteruskan oleh Allah walaupun tafazan ghali walaupun sa'adinya kamu Muhammad berlaku kasar keras hati dan fagdu min haulik, miscaya manusia akan lari akan lari dan kamu sehingga suara lembut, sehingga ajaran ajarannya pun sangat lembut Islam itu diturunkan untuk rahmatan lil alamin, rahmat bagi suruh alam Bukan rahmatanul muslimin saja, rahmatanul alamin untuk seluruh alam. Oleh sebab itu, mengapa Rasulullah rasul allah sallam selalu mengajak kalau ada orang-orang yang non muslim diajak untuk masuk islam? Karena kasihan, kasihan. Kalau mereka tidak masuk islam, kasihan mereka kalau tidak masuk surga kelak. Maka diajaknya kaisar romawi diajaknya, raja kosa diajaknya, heraklius diajaknya, semuanya. Tu diajaknya, tetapi kemudian umatnya yang di Indonesia saja yang mayoritas kadang-kadang perilakunya seperti minoritas, tidak berani mengajar. Kasihan, jangan sampai umat Islam itu monopoli syurga. Kasihan mereka. Artinya. Mereka supaya mereka Bisa masuk ke dalam surga Maka ajarkan, tenangkan Keislaman, beritahu bahawa bicara ada keindahan Islam Indah seandainya kita menjadi Seorang muslim yang baik, indah Kalau kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Tapi kadang-kadang umat Islam Dilakunya seperti minoritas Tidak pernah mengajar Justru mereka yang sangat rajin Untuk membagi-bagikan buku Untuk mengajar ...membagi ilmu itu dan seterusnya... ...pengarang islamnya berpangku tangan. Tetapi kalau sudah di sana ada pemurkanan... ...di sana ada pemurkanan... ...baru ribut. Itu berlaku minoritas. Protektif. Defensif. Baru nanti kalau sudah ada apa-apa... ...reaktif. Seharusnya kita... ...kita punya saudara... ...yang beragama lain diberi buku, ini buku pemimpin, oh kalau sudah baca kemudian enggak mau itu bukan urusan kita, kita cuma memberitahu, jangan sampai informasi yang datang kepada mereka itu adalah informasi dari luar yang menggambarkan Islam itu sebagai teroris, Islam itu sebagai satu kekejaman, Islam itu sesuatu yang menunjukkan kebodohan, ketidakbersihan dan seterusnya betul banyak orang setelah diberitahu kemudian mereka mau untuk mempelajari dan akhirnya dia masuk di dalamnya untuk mendapatkan surga Allah swt. Rasulullah Sallallahu Sallam bersifat lembut. Walaupun tak fardhu mukaddimah kalbun fardhu makhlik. Kalau kamu bersifat kasar, hatinya kaku, keras, orang akan lari. Dan ini yang digambarkan oleh orang-orang lain bahwa Islam itu kasar, keras, jahat, teroris dan seterusnya. Maka sengaja kalau ada berlaku teroris enggak pernah diselesaikan Supaya mulut benar tidak pernah terhenti Maka beritahukan Dan kita tampilkan Islam yang indah Islam yang tidak pernah ribut Islam yang tidak pernah bercerai-beri Islam yang indah tunggu, -tunggu. Lakujakum Rasulumin afuzikum. Azizum alaihi maalikum. Harisum alikum bil mukmin daru Furrohman. Terdengar kepada seorang Rasul. Yang seorang Rasul ini Rasul yang ingin sangat biasa. Umatnya itu betul-betul mendapatkan keuntungan. Umatnya mendapatkan kebahagiaan. Umatnya bersatu. Umatnya bahagia dunia dan akhirat. Itu yang diinginkan. Kalau tidak ada yang dicari seorang penyimpin yang kalau tidak ada umatnya si A, si, B, si selalu dicari setelah sholat menghadap kepada jamaahnya, kemudian kalau tidak ada si Fulan, ditanya mana si Fulan mana si Fulan bahkan bukan terhadap jamaahnya, orang yang di luar agamanya pun ketika ada orang-orang Yahudi yang senantiasa mengganggunya ketika enggak ada yang mengganggu oh gimana itu si Yahudi yang selalu mengganggu saya Kok oh, enggak ada Kemudian diberitahu bahawa itu Rahudi yang selalu mengganggu itu sedang sakit. Rasulullah datang menjemuknya kelembutannya itu, datang menjemuknya kerana Yahudi itu termasuk sebenarnya adalah umatnya yang masih belum kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah dijemuk agen tidak pernah menyangka orang yang Biasa dijahatinya. Ternyata orang yang pertama kali menjemputnya ketika sakit, orang lainnya belum peduli dan tidak peduli. Indah sekali seorang kepemimpinan. Kalau bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang demikian, para pejabatnya demikian, perhatian kepada bawahnya, perhatian kepada tetangganya, saudaranya, indah. Dan itu adalah perilaku Rasulullah SAW yang harus kita tiru. Sebab Al-Qadqan al-Qurus, Al-Qadqan al-Qurus, ini adalah uswadun hasanah. Pada diri menjadi Rasul terdapat satu uswah hasanah, keteladanan yang baik. Mengapa uswah hasanah tidak ada uswah al hasanah? Pakai naki kalau menurut orang ahli bahasa Arab. Karena keteladanannya dalam segala bidang. Dalam kepemimpinannya adalah teladan, di dalam kependidikannya adalah teladan, dalam kehidupan sosialnya adalah teladan, di dalam kehidupan keluarganya adalah teladan. Sebagai seorang pemimpin dia adalah sangat teladan. Maashall muslimin azza wa jalla. Jadi Rasulullah saw ketika datang ke orang-orang Arab yang dalam keadaan gerabut lita. dia langsung menjadi unsur perubah merubah bangsa Arab yang tidak terkenal menjadi bangsa-bangsa yang sangat terkenal sehingga dalam hanya beberapa puluh tahun orang-orang Arab berdakwah sampai ke Cina berdakwah sampai Pakistan sampai India berdakwah sampai ke Andalusia, ke Sepanyol ke Gibraltar yang tadinya mereka itu adalah orang-orang yang hanya berkutat di kampung halamannya kecuali dagang liilah di yang pergi ke Sam, ke pergi ke Yaman untuk berdagang. Tetapi setelah mereka dipimpin oleh Rasulullah menjadi orang yang sangat hebat. Terjadi perubahan karena beliau sebagai figur yang ditaladani. Dan bagaimana Rasulullah ketika menjadi pemimpin, masya Allah luar biasa. Hidupnya sederhana. Kalau masalah kebahagiaan, biarkan umatnya dulu selalu bahagia. Kalau masalah kesenangan, biarkan umatnya dulu kesenangan. Senang terlebih dahulu. Tetapi kalau masalah-masalah yang kesengsaraan, maka Rasul yang pertama kali harus sengsara. Ketika pada masa Amul Majahah, masa Paceklik, karena diblokade oleh kelompok Quresh, Rasulullah SAW dan sahabatnya tidak dapat makan, Sampai memakan daun-daunan, sampai apa yang dikeluarkan oleh sahabat itu persis daun isinya sangat luar biasa maka ada sahabat yang ingin tahu kalau Rasulullah itu bagaimana karena sahabat-sahabat sudah mulai mengganjal perutnya dengan satu batu maka mereka ingin tahu maka Rasul membuka ternyata bukan satu batu, dua batu untuk mengganjal perutnya supaya agak terasa kenyang itu seorang pemimpin Maka kesederhanaan, kebijaksanaan, keadilan itu adalah ciri dari Rasulullah Sallam kelemah lembutan dalam menangani berbagai hal penuh ampunan penuh dengan maaf itu yang dilakukan Rasulullah Sallam di sini lah ketika Allah memuji beliau wa ini kalau Allah hulukan akhir sesungguhnya Engkau Muhammad berada di atas semua akhlak mulia jadi kalau ada akhlak mulia semua akhlak mulia itu Berada di bawah akhlaknya Rasulullah SAW Inyaka, Berada di atas Semua akhlak yang mulia dana, Kalau Nabi Yusuf Sabar di penjara Maka kesabaran Rasulullah SAW Lebih daripada kesabaran Nabi Yusuf Kalau Nabi Musa Kemudian dijahati oleh Fir'aun Ketabahannya Sangat luar biasa Namun ketabahan Rasulullah SAW Di atas ketabahan Nabi Musa AS Itu yang terjadi Maka pantas Kalau kemudian Michael Hart menyebutnya Sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia Dalam hanya beberapa tahun Kemudian bisa merubah bangsa Bahkan pengaruhnya sampai sekarang sangat luar biasa Tidak ada di dunia ini sebenarnya Yang tidak terpengaruh dengan Islam Kedisiplinan yang ditanamkan Islam, kebersihan asalnya yang ditanamkan oleh Islam, walaupun sebagian orang-orang Islam melupakannya, asalnya adalah dari ajaran Islam. Barat tidak pernah akan maju kalau tidak pernah disingari oleh Islam. Islam pernah di Barat cukup lama dan betapa banyak ilmu-ilmu keislaman yang kemudian diterapkan oleh mereka dan kadang-kadang orang Islamnya sendiri melupakannya. Oleh sebab itu, kalau ingin kembali pada kejayaan maka kita harus kembali kepada ajaran Rasulullah S.A.W ajaran pemimpin besar yang telah memberikan contoh agar kita menjadi orang-orang yang berbahagia dunia dan akhirat qul huwallahu ahad عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصن الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بارك الله لكم ولكم بما فيه من الآية وذكر حكيم وتقبل مني ومنكم جلوته إنه هو السميع فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillah Ahmad will want to start, I ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهدل فلا مذل له ومن يهدل فلا هجله شرع لا إله إلا الله وحده لا شريك له أَنَّ مُحَمَّدًا محمد العبد لَا لا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ اللهم فصل وسلم على نبينا مُحَمَّدٍ وَعَائِلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ ومن تباه دخاله أعوذ بالله من شرطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس Raya Ayan Nasu Situmah Iya Yang Asyibidak Allah Paket Bazal Mutakon Pada khutbah Yang Kedua Kita Memohon kepada Allah Swt agar kita menjadi pemimpin-pemimpin dari orang yang bertakin mengikuti Rasulullah SAW dalam pemimpin. Kita juga berdoa agar semua dosa kita, dosa kedua orang tua kita, semua dosa umat Islam seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala dan diangkatkan berbagai macam musibah-musibah dan problematikanya. Kita berdoa agar ukhuwah Islamia, umat Islam dan problematika bangsa ini juga diangkat oleh Allah Subhanahu Wataala. اللهم صل على رسولنا عنابي الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء اي من هم الاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قدر الحاج اللهم اكسنا من خشيتك ما دخل بي بين نار وصدق ومن دعى دعاك بالدنيا وبالجنه ومن يتقني ما خاف مني علينا مصيبه دنيا وما بي اللهم باسمك نسالنا وقوتنا ابدا ما احتنا وجع الوالد ربنا وجع ثارنا علما برمنا وصلى على من ادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا فناتت الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عن نار يا خرج أحزاني توقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيكا إذ القربة وإنها على التعشاء والمنكر ولا ذكر الله الجل وأكبر الله شكرا